Там стояв поліцейський фургон, в який швидко вивели тріцю ув'язнених шпигунів. Це раз. Так само швидко санітари винесли три ноші з тілами, що були щільно накриті білими простирадилами. Фон Айзен, шток, шнур. За ношами з тілом нещасного ювеліра – Ішли мадам Шток і Жорж із кліткою, в якій на все горло верещав переляканий семен. У салоні і каютах пароплаву майже нікого не лишилося. Модний цирульник мсьє Очінь збирав свої інструменти. Мім видарав з обличчя білий грим і червону посмішку, під якими проявилося досить сумне і втомлене обличчя. Муся теж іще лишалася в каюті, збираючи свої речі, зв'язуючи в охайний оберемок книжки. Вона вже готова була вийти, адже на причалі на неї вже чекав ескорт у складі трьох офіцерів, призначених батьком, супроводжувати її на вокзал як у двері тихо постукали. «Дозволите?» Муся здивовано скинула брови, оглядаючи крапку. Він зійшов на берег раніше, зібравши свої речі, навіть не попрощався. Тепер він був поголений у новому костюмі, котрий, певно, встиг купити у модному магазині на Дерибасівській, з новою чистою пов'язкою на голові, з-під якої стирчав досить кумедний їжачок із зістриженого довкола рани волосся. «З якого часу ви просите дозволу зайти до своєї каюти?» – посміхнулася Муся. «Вона тепер нічийна», – посміхнувся Олексій. «Гадаю, вам буде неприємно згадувати, що ділили «Одну кімнату з чоловіком!» «Обіцяє мовчати!» Муся знизала плечима, мовляв, їй байдуже, що подумають про неї інші. «Ви тут щось забули?» «Забув попрощатися!» «Прощайтесь!» «До побачення!» «До побачення!» Він уже розвернувся, аби піти, коли вона зупинила його. «А скажіть, будь ласка, ви татусеві моєму правду сказали?» «Про що це?» «Як же?» – розгубилася Муся. «Ну, про те, що я вам гарним помічником була». Олексій зробив крок до неї і пильно поглянув. «Невже?» «Не пам'ятаю?» Муся аж підскочила. «Ух, ви! Ну і забирайтесь. Нестерпний у вас характер, Марія Матвіївна, похитав головою крапка. Ось, пом'яните моє слово, ніхто з вами не уживеться. Муся від гніву, аж зв'язку книг з рук зронила, засопіла, спиною повернулася, мовляв, більше вас не затримує. З порогу почула таке, але я б, Спробував. Обернулася, палаючи щеками, мов варений рак. Це що? Пропозиція? Аж задихнулася. Так от, знаєте, якби я і змогла з кимось ужитися, як ви висловилися, так це лише з доктором Шерлом. Ухопила книжку Скупи, затрясла нею перед носом на хаби. Я б тільки йому все життя й служила. Олексій звів очі вгору, мовляв, Ох, ох же цей розстреклятий Шерл. Наблизився, висмикнув з її рук полихату брошурку, Натомість вийняв із кишені нову, Що на причалі вранці придбав, Взяв з перо, Макнув у чорнильницю і вивів на титульній сторінці автограф. Ось вам історія свіжіша від автора.